Розділ 10. Жити, значить, залишатися живим. Один. Все, що можна зробити за життя, робиться зараз. Або не робиться взагалі. Я пам'ятав, що зі мною може статися до сорока років, якщо не змінити нічого зараз. За нормального в лапках способу життя, до сороківки людина стає руїною, все ще переконуючи себе – що почувається більш-менш добре. Бо щодня були в іншому місці, а от завтра, о, завтра вона стане в шостій, піде на стадіон бігати, підтягуватися, обливатися холодною водою. Все, що можна зробити за життя, робиться зараз. Або не робиться взагалі. Два. Я тримався за цю думку, і від неї поволі твери Перше, що я зробив, почав прокидатися, як усі в хоботному, на світанку. Я змусив себе обливатися водою з криниці. Не знаю, чи це щось дає насправді, але знаю точно. Якщо це робити наполегливо, життя зміниться. Три. Потрібно багато роботи, багато фізичної роботи, щоби я відволікся на час від нав'язливих думок про нудотну нарізку пам'яті. У кінці березня стояла суха погода, і я скупав город біля стайні. Його було небагато, може, півсотки. Куди більше місця займав сад. У ньому я викорчував старі кущі смородини і порічок. Вони вже років зоп'ять, як не цвіли. Викурчував старий Агрус. Склав курчі за хатою, а за два тижні, коли вони трохи підсохли, спалив їх разом з іншим лахміттям з гаража. Пішов у село Доганкевичів. Купив у них п'ять тачок гною. Розкинув, знову перекупав город. Чотири. Я спостерігав за собою збоку. У мені зросталися два «я». Одне – те, що жило у бабці, і друге – те, що працювало у Львові. Я знову потрапив у точку розходження у місяць березень, коли я приїхав у Хоботне. Я знову повторював уже зроблену роботу. Знову думав уже думані думки. І я пригадував, що в тих думках, яких я думав тоді, вже ховалося знання своєї іншої частинки. Я ніби йшов паралельною стежиною і спостерігав за собою збоку. У мене з'являлися спогади навіть про це спостереження. П'ять. Трохи було мороки із садом. Я ніколи раніше не обрізував плодових дерев. Але наш сусід, старий Мєнт Юрович, показав, як це робити правильно. Продав мені вапна, ще й позичив щітку. Я побілив дерева. У саді було сім старих яблуньок, дві груші, вишні, стара і молода, і одна жовта черешня. А біля самого ганку росла розлога алеча, а в кутку – товстий горіх. Обрізав малину, трохи її прорідив. За ті роки, що з бабою сиділи її доньки, нікому до городу не було діло. І зрозуміло, свої ще не орані, роботи всіх до дітька. На городі я розбив грядки. Порахував, що садити бульбу не виплатиться, дешевше купляти. Тому посіяв моркву, петрушку. Трохи згодом, коли потепліло, садив кабачки. Дуже хотів скуштувати їх зі сметаною. Ще сіяв кріп, любисток, базилік, євшан зілля, він же естрагон. Потім не зійшов тільки базилік, мабуть заглибоко запорпав його. Садив часник, цибульку. Ще сіяв ранню редиску, білу бурульку і ту, рубін. А при стежці, як мене вчила вдома мама, сіяв салат, кучерявий і звичайний. Довго думав, що я забув посіяти важливого для харчування. Може, угірки? Але з огірками завжди багато мороки. Спершу їх накривай плівкою, потім став їм тепличку, потім піди розбери, де бур'ян, а де проростки. Ну їх в баню, я того не вмію. Тут, як у буддизмі, потрібна пряма передача практики. Треба було більше мамі допомагати. Сім. Спиляв сухі гілки в саду, як мене навчив Юрович. Це була яблунька, гарне дерево для вогню, але що мені? Шинок вудити не буду, шашлика теж не їм. Взяв і спалив усе. Воно гарно горіло. Був холодний квітневий вечір. Коли мене з ніг до голови огорнув теплий яблуневий дим, я збагнув, що нарешті зцілився. Знову став собою, одним. Але тепер зовсім іншим собою. Многія знання множить скорботу, а многія скорбі множить пізнання. І так по спіралі, з нізвідки в нікуди. Згадав, що добре мати ще кілька рослин Кукурудзу, квасолю і біб Індіянці великих рівнин завжди садили кукурудзу і квасолю разом Тоді рослини підтримують одне одного Біб теж класно мати при боці Він смакує вареним із сіллю А ще добрий до овочевого рагу Сходив у місто на ринок, купив розсади трускавок Казав мені чоловік, що то голландська, трансгенна, але щось не віриться. Нічого, прийнялася. Цвіла, мала зав'язь. Потім їв свої трускавки. Як у дитинстві. З цукром і зі сметаною. Вісім. Біля городу завжди є чим зайнятися. Немає в хоботному кращої розваги, ніж прополотив досвіда пару метрів грядок. Знаю, не я один такий оригінал. Це було, якщо не все українське, то принаймні загальнорегіональне хобі, як у англійців – гольф, а у росіян – літербол. Всі молодечі сили, що я мав, викладував у фізичну роботу, а що залишалось – у заняття кунг-фу. Як наслідок – я зовсім перестав турбуватися, що там, у моїй наболілій голові, у розтерзаній пам'яті. І добре, що не ятри в рану, саме все загоїлося. А як прийшов час, засохло і відпало. Із трав і страв посадив м'яту і рум'ян із квітів матіолу. Думав. Може посадити тютюн, а потім курити зимовими вечорами, як то в кафе, з Гагаріном. Індіанці Еквадору, наприклад, курили тютюн, щоб викликати сни, які віщують процвітання садів і благополуччя домашньої худоби. Але я вже тижні три не палив. Вирішив не розв'язувати. Дев'ять Рослини розмовляли зі мною, я розмовляв із рослинами. Здається, ми одне одного добре розуміли. Скільки б разів мені не довелося ще проходити через такі випробування, які згоцую, скільки б я не мудрішав та скільки б не партачив, завжди можна почати від нуля. Інакше навіщо жити? Десять. Часом баба почувалася краще, і ми виходили з нею під руку в сад. Баба вмощувалася на стару камеру від пральки, що слугувала їй за сідачку, і розказувала одну і ту саму бувальщину про молодість і старість. Травень. Сад ашить запахами. 11. Все, що потрібно для рівноваги, – всього лиш відсутність бажань. Тихо, без помпи, зустрів у липні день народження, якраз на самого Петра. Було дивно нагадати собі, що хтось іще в світі займається літочисленням. Мені здавалося, у бабці я був завжди. Здавалося, часу не існує, а є тільки чотири пори року, які змінюється в кільце. Одного вечора, це була субота, середина липня, старий Юрович запросив мене до себе на вечір. Не знаю, чому це сталося. Раніше ми з ним хіба що віталися на вулиці. Щоразу я бачив, як Юрович повертається з лугу, несучи простирадло, повне скошеної трави для кріликів. Юрович, наскільки я пам'ятаю, був другом мого діда. Я і вітався з ним саме так – як і з другом покійного. А тут ми знову зустрілися. Був ранок, припікало сонце, Старий менд повертався з лантухом трави. Я ж полов кабачки. Ми привіталися. Юрович став за сіткою, скинув лантух і закурив. А потім спитав, чи граю я в шахи, Бо, мовляв, мій дідо був рідкісний гравець у шахи. Я відповів, що граю. Юрович кивнув, ніби так собі й думав. А тоді запропонував прийти до нього сьогодні ввечері зіграти партію. Я погодився. Юрович був полковником міліції у відставці. Звали його Петро Пантелейович. Все, що залишилося від його міліцейської служби, принаймні на перший погляд, це сіра службова сорочка, якої він, здається, ніколи не скидав, та легкий акцент переселенця з-під Алчевська. Мій батько теж був десь із тих країв. Навіть славнозвісна військова виправка і та розм'якла під щоденними лантухами з травою для кріликів. У Юровича був собака, невеличкий дворняшка на прізвисько Бімка, якого я часто бачив на смітнику за селом. Я прийшов до Юровича вже коли сіло сонце. Ніколи раніше я не заходив на його подвір'я. Воно заросло травою, попід парканом росли порічки, а навпроти дверей у хату стояв стіл із порепаною від сонця клейонкою. Бімка виліз із Буди, оббіг мене і побіг до столу. Пантелеєвич схилився під стіл поминути бімці вуха. Біля старого стояла дошка з розставленими фігурами, білими до мене. Він запросив мене рукою сідати навпроти. Я сів, придивився до фігур. Вивів лівого коня. Пантелеєвич крекнув. Як дід, сказав він. Першу партію я програв. Добре хоч обійшлося без дитячого мату. Другу партію Пантелеєвич теж виграв, але вже не так легко, що, мабуть, йому і сподобалося. Коли стало зовсім темно, Пантелеєвич приніс глибоку тарілку з чимось лискучим і поставив, щоби я пригощався. В тарілці стікали медом соти, нарізані ножем. Я взяв рукою один шматок і довго жував. Пантелеєвич зробив те ж саме. Чомусь він не вмикав світла. Все, що ми робили далі після двох партій у шахе, це мовчки жували бджолиний віск у темряві. «У мене три вулики єсть», – сказав він. Я мугикнув. «Хочеш, меду дам?» «А по чому у вас він?» «А по чому. Просто так». «Ну, давайте тоді», – сказав я. Довкола нас вже було геть темно. Село спало. Десь дуже далеко з крайнього бару в Тернополі ледь-ледь дочувалася музика. Хата Пантелеєвича була крайньою в селі. Крім старого, ніхто в ній більше не жив. Старий закурив у темряві, і тільки чорно-червоні зморшки було видно від вогника папіроси. «Я знав твого дідушку, — промовив він. «Він був мій, так сказати, друг», – я промовчав. «Він добре грав у шахи», – сказав він. «Чудак! Зовсім на тебе не схожий!» Знову я не знав, що відповісти. Юрович піднявся, пішов у хату, а повернувся вже з липким трилітровим слоїком меду. «Твій дедушка стихи перекладав», – кинув Юрович. «Не які-небудь, а по-іспанськи писані. Я за ним у своє врємя наблюдав» так сказати, для государственних цілей. Я кивнув. «Но я ніколи не любив стихів. Але дєдушку твого уважав. Но я би не сказав, знаєш, що він був чокнутим, як нєкоторі щитають. Я знову кивнув. Іногда він читав їх мені, ці стихи. Мені сподобався один». Він мені переписав його на бумажку, щоб я міг собі перечитувати. На, це тобі на згадку, от дідушки. Юрович дав мені старий-старий потертий аркушик паперу із зошита в клітинку, складений у четверо. Акуратно, щоб той не розпався під пальцями, я сховав до нагрудної кишені. Я подякував, обережно, як міг, аби не збити тонкої настройки між нами після гри в шахи. На цьому наша зустріч закінчилася. Що вона означала, я не знав. Мабуть, нічого. Дванадцять Літо минало в блакитному небі, в запаху прілого сіна та свіжоскошеної трави пластівчатих хмарах роду купчастопір'ясті, бежево-блакитних у проміні сонця на заході. Як подякувати квітам за те, що вони пахнуть? Раз на тиждень, так у нас вже повелося, ми зустрічалися з Юровичем у нього за шаховою дошкою. Я боявся заговорювати щось до старого, бо не знав, що у того на умі. Та й що я міг йому розповісти? Старий виявився навіть менш балакучим, ніж я сподівався. Часом у мене виникало відчуття, що все це вже колись було. Що ми сиділи з кимось на кшталт цього старого міліціонера за неспішною грою в шахи та мовчки переставляли фігури. Це була хороша реабілітація після всього того, що трапилося навесні. Оце Гагарін кафе. Іноді мені здавалося, цей старий чоловік у своєму мовчанні так само передчуває, як десь зовсім поруч його двійник проживає останні дні свого іншого життя. Часом я бачив, як над нами та нашими шахами розсипалися липневі зорі. Тоді я розумів, що означає космос. Космос означає передчуття. Ми бачимо зорі думав я. А що бачать зірки? Я часто перечитував поетичний уривок, що його мій дідо виписав на окремому аркуші для свого друга, який не любив поезії. Це був переклад строфи із середньовічного католицького святого Івана Хрести. Зверху на листочку писало «Петрові від Івана на добру згадку» та назва «Розмови про любов». І світло. Петрові від Івана. Ця присвята справляла дивне враження. Перечитуючи її, я щоразу нагадував собі, що мався на увазі Петро Пантелеєвич. Не я. П'ять умов для самотнього птаха. Перше. До найвищої точки він долітає. Друге за компанією не страждає, навіть таких птахів, як він. Третє. Дзьоб його вказує в небо. Четверте. Колір його ознаки немає. П'яте. Співає він Тихо-тихо. Тринадцять Серпень регрупування хто я те я новий імпульс до пошуку новий приплив зацікавлення єдине що справді належало мені в цьому світі це зацікавлення більше нічого тому я знову приклав цікавість до нових відкриттів знову почув подих повнокрів'я запал бажання почати все з чистої сторінки Бажання знати, а що там, за байраком. Були інші світи, небезпечні, наповнені чужорідністю і самотністю. Я пив із них силу і ніс її у своїх венах на землю. І їхня сила робила мене іншим. Чотирнадцять. У смиренні, без гарячки та поспіху, минуло літо. Зі вселяючою надією, періодичністю мій спокійний настрій переходив із кількості в якість. І тоді у Кірукук, і я зустрічав очима новий світ. Червоний світ часом наближався до мене. Я знав, що варто його пропустити, як пропускають незручний автобус, і мене понесе у місце більш лагідне. Порівняно з іншими просторами, куди мене кидало, ну як-от, Світ кусючого павутиння, світ висячих кубів, світ живого полум'я. Це місце влаштоване багато в чому так, як і наша реальність. Більше того, саме там я найчастіше зустрічав живих істот. Я говорю про світ пурпурових небес. Під ліловим небом цього буття траплялися справді химерні істоти – Деякі з них нагадували довгі вантажівки з оптичним футуристичним кузовом. Вантажівки були не мов би, висічені з якогось кристалу, дзеркальна поверхня бускового кольору, чіткі грані. Якось я бачив таку вантажівку, що гнала з дивовижною швидкістю. Коли ми порівнялися, вантажівка наче глянула на мене лобовим склом. У цьому повороті голови на мить привиділося щось земне. Та це ніскільки не пом'якшило загального враження інопланетності істоти. Навпаки, я відчув гостру обмеженість своїх уявлень про принципи живих форм. Оцей кристал, схожий на живу вантажівку, це щось направду чуже для людини, направду далеке. У бусковому прямокутнику фронтальної грані відбилася моя постать, лілове небо і бліді скелі за спиною. Я відчув невимовно далекий інтелект цієї істоти, а вона, безперечно, відчула чужорідну присутність мене. Але крім того, що ми помітили одне одного, більше в нас нічого спільного не знайшлося, і вантажівка швидко зникла. Тепер я припускаю, що такі вантажівки оповиті серпанком власного часу, або ж справляють своєю присутністю деформації у часі моєму, людському. Наші недовгі зустрічі завжди залишали після себе враження, що часові потоки розходяться. З одного боку, зоровий контакт тривав пару секунд. Вантажівки гасали на диву прутку і рідко відволікалися від своїх справ. А з другого боку, в момент, коли ми помічали одне одного, проходило не менше п'яти хвилин інтенсивного, але ніяк не формалізованого обміну враженнями з приводу спільної присутності у цьому світі. 15. Я спостерігав, як впливають ходки на мене, а також на властивості часу і місця, звідки ці ходки робляться. Наприклад, у кімнаті, де я спав і звідки робив більшість переходів, час плинув інакше, ніж на першому поверсі біля баби. Тут він володів пластичністю, яка чуйно відзивалася на мої потреби. Баба теж міняла Якості часу та простору, позаяк і вона була повільним мандрівцем у вічність, тільки біля неї простір мав присмак попелу. Моя ж кімната деколи наповнювалася насиченим ароматом, щось між озоном і м'ятою, запах нескінченності. Тіло теж стало іншим, торкніться коли-небудь тіло пішого мандрівника, і воно скаже вам багато всякого. І хоча я виглядав так само, як і колись, дві ноги, дві руки, голова, два вуха, моя кров стала іншою. Між світом людей і мною з'явилися чисто біохімічні відмінності. 16. Я був у Хоботному, глибоко в полях. Сідало сонце. То було лагідне літнє сонце, Час, коли діло йде до осені, я бачив, як із полів відлітають один за одним буськи, підгинають смішні довгі ноги, змахують крильми і кружляють над полями. Сонце заходило і малювало небо у глибокі, безкраї кольори бурштину і блакиті. Небо було чисте й глибоке, як то водиться у серпні, і буськи, курликаючи. Один за одним здіймалися в повітря. Далеко ген-ген чорніли силуети старих дерев, І сухі стебла біля моїх ніг Ледь-ледь ворушилися на вечірньому повітрі. І польові птахи заводили свою пісню. То один, то другий. А потім все, тільки та мала пташина, Що так високо-високо підіймається над землею І співає сама для себе, тихо-тихо. Я дивився просто на сонце. М'яке, рожеве, земне сонце. І, мабуть, це від його світла в мене заслюзилися очі. Мабуть, то було тільки сонце. Я дякував і плакав.